Miskun sem við vil ég ekki fórnir, myndu þér ekki hafa sakfellt saklösa menn, því að mannssonurinn er herra hýldardagsins. Hann fór þaðan og kom í samgundu þeirra. Þar var maður með vissna hand og þeir spurðu Jésu, er leifilegt að lækna á hýldadegi þeir hugðust kæra hann. Hann þeim, Nú ein kvóri er eina sauðkynd og hún fellur í gryfju á hylturdegi. Myndi hann ekki taka hann og draga uppúr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkyndin í fremri. Það er fý leyfilegt að gera góð á hylturdegi. Síðan segir hann við manninn réttur fram hönd sína. Hann réttir fram höndina og hún varð heil sem hin. Þá gengu fara sér þær út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 Og ef ég rek yllu andana út með fulltingi belsebúls, með hverju reka þá, þá út, því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek yllu andana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. þá hvernig fær nokkur brotistinn í húsins sterka og rænt föngumanns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 og orðum þínum myndu sakfeldur verða. Þá svoðu nokkur fræðimenn og farið sér að við hann. Misteri, við viljum sjáðu gjöra tákn, hann svaraði þeim. Vond og ótrú kynnslóð heimta tákn, en eigi verður henni annað ták gefið en tákn Jónasa Spámans. Jónas var í kvíði stórhjælisins í þrjá daga og þrjá nætur, og eins mun mannssonurinn vera þrjáð daga og þrjárnætur í skauði tíjarðar. Nýnifamenn munu koma fram í dóminum ásamt kynnslóð þessari og sakfælla hana þegar þeir gjörðu yðrun við prétigun Jónasar og hér er meira en Jónas. Drottning suðurlandamenn rýsa upp í dóminum ásamt þessari kynnslóð